Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Jag är verkligen ingen tävlingsmänniska, men det finns ett tillfälle när en liten djävul far i mig. Kanske inte en sån där med två horn, men väl med två hjul. För när jag sätter mig på cykeln, då zoomar blicken genast in på nästa cyklist framför mig som jag så snart som möjligt vill förpassa bakom mig. Och ännu hellre gäller det bilarna jag ser på min färd. För varje bil jag passerar plockar jag poäng och tänker trotsigt ha, jag är inte bara snabbare, jag är så mycket bättre som tar mindre plats och inte släpper ut en enda molekyl koldioxid. Kilometer efter kilometer, mil efter mil och jag känner mig som en vinnare hela vägen. Och stor vinst är det när jag får cykla med mina barn på en nära 2000 km lång tur ut med den amerikanska havskusten. Det går att resa på cykel. Nu är det visserligen vi som blir omkörda av gigantiska bensinslukar, rullande hus och långtradare fullastade med is. Men när den ena transporten galnar än den andra bränner förbi, då tänker jag att det är ändå vi som vinner i längden. Små, rena och harmlösa. Men så är det dags för hemfärd. Med flyg. Och förmodligen hinner vi inte ens upp i luften innan hela vinsten är utraderad av de föroreningar vi orsakar och bränslet vi förbrukar. Vonda, vonda. Spelar det någon roll egentligen det lilla jag besparar miljön från när jag trampar fram? Eller det lilla som just jag smutsar ner när jag bland miljoner andra sätter mig på ett flygplan några timmar? Så lätt att avfärda, för det finns inte ens några säkra svar. Men samtidigt pockar undran på. Hur länge klarar klotet det liv vi tar för givet? En flygtur för att man har lust, en bilfärd för att det är bekvämt. Äsch, jag cyklar vidare och samlar några poäng till. Det får i alla fall tyst på den lilla samvetsdjävulen. Välkomna till konflikt. Är en ny oljeboom på gång? Skifferolja i USA, kärsand i Kanada och saltlagren i Brasiliens djupa havsbottnar. Här vilar väldiga lager av det svarta guldet i väntan på att bergas. Så håller peak oil-pessimisterna på att köras över av en ny oljeeufori? Eller är det nya oljeöverflödet i själva verket ett hot mot vår tids ödesfrågor, miljön och internationell säkerhet? Our civilization runs on oil. It's the cheapest, most energy-dense and portable fuel we've ever found. Nature took tens of millions of years to make petroleum, but we've used up the best of it in less than 200. Oil and food prices are skyrocketing. Chaos grips the Middle East. The U.S. has now intervened, beginning with the bombing of Libya and ending with the total domination of that region. Why are oil prices climbing? The answer is so simple that it eludes most people's common sense. Oil is rising because we're running out of it. Undergången kryper sakta men säkert närmare. Naturresurser som har utvecklats under tiotals miljoner år bränner vi upp på några hundra år. I krig och matkravaller idag ett förebud om den katastrof som väntar när oljan tar slut och världen definitivt kärvar ihop? Ja, så har det ibland låtit från de mest dramatiska undergångsprofeterna. Och även om det inte alltid har varit sådana domedagsprofetior så har ändå föreställningen om oljans förestående slut varit framträdande. Särskilt i takt med att giganter som Kina och Indien vill ha en större del av kakan. Men så har det plötsligt börjat höras nya tongångar. En ny guldrush sprider sig över den amerikanska prärien, men inte det som odlas ovan jord som gör bönder till miljonärer, utan oljan som gömmer sig långt ner under åkrarna. Gamla spökstäder får nytt liv och människor som förlorat allt hopp har fått en ny framtid. Ja, så beskrivs den nya bom där oljebolag drar fram och inte snabbt nog kan köpa upp mark för att borra efter den skifferolja som blivit tillgänglig och lönsam. Men det är inte bara i Nordamerika det händer. Good afternoon, you're watching the Financial News Network. I'm Courtney Woodworth. According to the Wall Street Journal, Brazilian energy behemoth Petrobras sits on one of the most important oil discoveries of recent years. Långt under Brasiliens djupa havsbottnar väntar några av den senaste tidens största oljefyndigheter på att exploateras. Och vi hör om nya fyndigheter utanför Afrikas kuster, Ghana, Kenya, Mosambik. Ja, till och med Somalia kan vara på väg att bli ett nytt oljeland. Och i Medelhavet har Sypen och Israel stora förhoppningar om nya fyndigheter. Med ett oljepris på 115 dollar per fat har lager av olja som tidigare var för dyr, för svår och för riskabel att borra upp plötsligt blivit lönsam. Och ny teknik har gjort den mer lättillgänglig. Men hur hänger allt ihop? Priser, tillgång, produktion och reserver. Ja, vi gör inte anspråk på att reda ut alla komplicerade samband. Det räcker ett enda konfliktprogram inte på långa vägar till för. Men vi börjar den här veckan med att söka svar på den fråga som har rört sig i våra huvuden ett tag. För det är ju inte länge sedan vi mest hörde talas om att olja var på väg att ta slut. Och nu låter det som att det finns hur mycket som helst. Vad har hänt egentligen? Vi börjar vårt sökande i det som verkar vara på väg att bli en av oljevärldens nya huvudstäder. Konflikts Ivar Ekman ringde upp Marcio Mello, tidigare geolog på statliga oljegiganten Petrobras, men idag VD för oljeföretaget HRT i Rio de Janeiro. Hello, hello Mr. Mello. Yes, hello Ivan. How are you? I'm very good. How are you? I'm excellent. I'm so happy. Is the weather nice in uh, Rio? Been really nice. Innan jag berättar om Marciomello och den brasilianska oljan, ett litet tips. Om ni behöver bli uppiggade nu när mörkret börjar lägga sig i Sverige. Om ni behöver en dos ren positiv framgångsglädje, ring Brasilien och fråga om livet är bra. And tell me, tell me, is it a good country, a country on the rise? Oh, yes, of course, my friend. Brazil is the country in the rise. Brasilien är ett väldigt speciellt land, säger oljeveden Marcio Melo. Och så börjar han rabbla allt som gör landet unikt. Jordbruket, vattnet, de 200 miljoner människorna, den eviga sommaren, avsaknaden av öken och inte minst oljan. Vi är one in if you take Det finns inget annat land utanför Mellanöstern med samma potential för gas och olja Ja, det är ett bra land och särskilt om man jobbar i oljebranschen säger Marcio Vi har enorma reserver och bara en liten del har börjat exploateras. It, it's it's exciting times. We we have a huge huge reserves. For you have an idea. Only today, only seven percent of the whole um, exploration areas have been under concession. Det att vi har 93 procent av som kan under Brasiliens nya enorma oljefyndigheter upptäcktes under mitten av 00-talet och gav ett land som redan var på ekonomisk och politisk uppgång ytterligare en skjuts på vägen. Under en valdebatt 2010 förklarade Brasiliens nuvarande president Dilma Rousseff att man kunde jämföra oljan med filé mignon. A carne de pescoço era o que existia o antes agora estão querendo mignon do país. Gilles Marouf som jämförde de nya oljefynden med en möra finköttet filé mignon 2110. Men denna festmåltid är inte helt enkel att komma åt förklarar oljeveden Marcello. Okay about 100 between 130 and 120 million years ago this uh, huge amount of organic matter was Marcio Melo, som tidigare jobbade som geolog berättar om processerna som för hundratals miljoner år sedan skapade den brasilianska oljan. Problemet är bara att de skedde under havets botten och att oljan idag finns på enormt djupt vatten utanför Brasiliens kust. Dessutom under ett tjockt saltlager. Det här innebär att det inte är en lätt uppgift att få upp oljan. Brazil Petrobras was the country with the largest discovery in the whole world in the last ten years. But to put this in production, my friend, we are talking there in about half a trillion dollars. It's a it's a tremendous job. It's it's like you occupy the moon, my friend. Att pumpa all den olja som man hittat under de senaste tio åren i Brasilien kommer att kosta en halv biljon dollar, säger Marcio Mello. Det är som att landa på månen. Och trots det så satsar Mello med sitt företag HRT hårt på att samma geologiska processer som gjorde att olja bildades utanför Brasilien också har inträffat utanför Afrikas västkust. HRT HRT my friend, HRT is drilling in Namibia. Okay? From December on. Vi ska precis börja borra utanför Namibia berättar Mello. Vi hoppas att hitta 25 miljarder fat olja, och Namibia som inte idag har någon olja alls kan bli ett nytt norge. Men precis som i Brasilien, det kommer inte bli lätt och inte billigt säger han. Men om det nu är så dyrt att få upp oljan, var ska pengarna komma ifrån frågar jag. Where, where will you get the money from to do this? Well, my friend, oil, oil. Find oil and money will come. Without oil this world will never work. Oil is everything today. Then if you have oil, money will come. Look what, what the price of the Brent today, $115 a barrel. You know if you find an oil in Namibia, the cost of the oil there in the depth that we are looking would be around let's say $25 a barrel. You can sell this for five times. Money is easy, the difficult is to find. I vårt samhälle är oljan allt. Har du olja så har du pengar. 115 dollar kostar ett fat och att få upp oljan utanför Namibias kust kostar kanske 25 dollar per fat. Pengar är inte problemet. Problemet är att hitta oljan, konstaterar Marcio Melo, vd för det brasilianska oljeföretaget HRT. Och det var konflikts Ivar Ekman som hade pratat med honom. Med oss i konflikt idag för att prata om vår fortsatta oljeförsörjning är här i studion Ulf Svan, vd för branschorganisationen Svenska Petroleum- och Biobränsleinstitutet. Och från Sveriges radiostudio i Peking hör vi Mikael Höök, forskare om global energisystem vid Uppsala universitet men för tillfället alltså i Kina där du ska delta i konferenser kring de här frågorna. Och jag ska också säga att du är aktiv i organisationen ASPO, Association for the Study of Peak Oil som studerar och väcker opinion kring frågan om när världens oljeproduktion når sin topp. Ja, Mikael, du har precis landat i Peking för några timmar sedan. Vad är dina första intryck? Vad... Ja, det är ett strålande bra väder här och att man ser att den kinesiska tillväxtmotorn rullar på. och Det är mycket bilar på vägarna och mycket då som drivs av billig olja. Ja, det har varit väldigt entusiastiska tongångar här som vi har hört från Rio. Är vi på väg mot en ny oljeera, Ulfsman? Det kanske jag inte vill säga men däremot så visar det här på den, lite grann det cykliska beteendet som finns i den här industrin och att pengarna betyder ganska mycket och när vi har ett oljepris på 115 dollar per fat vilket vi har just nu i alla fall kommer att ligga i den här nivån över 100 tror jag under ganska lång tid så, så blir väldigt många fyndigheter som tidigare var olönsamma att, att utvinna de blir lönsamma och det gör att det blir mer olja som... –kommer på agendan. Vi har oljesanden vi har det här utanför Rio till exempel. Ulf Höök, vad säger du? Varför sker detta nu? Vi har varit vana vid att höra om oljan som är på väg att ta slut– –och nu låter det som att det flödar på. Ja, Man får ju först och främst titta på storleksordningarna. Världen förbrukar är omkring 30 miljarder fat per år. Och även om man då har gjort potentiella fynd och antydningar till att man ska kunna hitta stora mängder utanför exempelvis Namibia så är ett års världskonsumtion man pratar om. Och det är klart det är jättegoda nyheter för enstaka länder men det är ingenting som ändrar den globala bilden speciellt mycket. Även om då givetvis de här glädjebeskeden från fynden kan lyftas upp då som väldigt mycket i media eller bland enstaka investerare. Vad är det som talar emot att, att det är en ny oljeboom vi ser? Jag skulle vilja säga att det är helt enkelt det här, just storleksordningarna. Man pratar om enstaka fält, exempelvis Lundins stora fält uppe i Nordsjön med 2 miljarder fat. Ett jättebra fynd för det bolaget men det rör sig om någon veckas världsårlig konsumtion. Så att, det beror på vilket perspektiv man har. För enstaka investerare enstaka bolag och enstaka länder kan det givetvis den här nya boomen då förändra läget väldigt mycket. Men det är ingenting som ändrar den globala bilden nämnvärt överdriver man de här fyndigheterna, Ulf Svahn? Nej, det gör man ju inte. Man talar om hur stora de är och, och sen kommer de utvinna. Så jag tycker inte man överdriver dem. Men, men poängen är ju att det är hela tiden nya fynd som kommer till... Som ska då eh, ta över där andra där minskar. Och det är klart att det som Mikael säger: att den, den globala sitsen ändras inte speciellt mycket. Det kan jag eh, på sätt och vis också hålla med om. Men det är också så att när man börjar hitta de här fynden, då. Då börjar man på att tala om att det finns ungefär så här mycket olja här. Och sen så när man lär sig mer om de här fynden, då ökas de också. Så att när vi börjar med att prata två miljarder folk– så kanske det visar sig att det är betydligt mer framöver. Så att det är alltid väldigt svårt att vid varje enskilt tillfälle tala om hur mycket olja som finns just där så att det är hela tiden en process framåt så det gör att det är ganska svårt att uttala som själva den totala mängden däremot så är ju är ju oljan en ändlig resurs det kommer vi aldrig ifrån så, att, så att poängen att oljan någon gång kommer att ta slut som energiform den, den är ju där alltså, den, den den går inte att komma ifrån och det är ju de flesta överens om. Det är inget kontroversiellt i det. Däremot så väcker ju frågan om när oljan tar slut ganska mycket debatt och ibland också ganska hetsk debatt. Eh, vad säger du Mikael? Du, du sysslar ju precis med de här frågorna. Varför är det viktigt att försöka ta reda på när oljan tar slut eller snarare när, när produktionen minskar? Ja, det är precis som du säger en väldigt stor skillnad på den punkt när oljan tar slut och den punkt då när man har det maximala produktionsflödet. För att väldigt mycket i samhället, ekonomi mycket annat är uppbyggt kring ett ständigt ökande flöde av tillgänglig olja för samhället. Och helt enkelt då när man kommer till punkten när flöden inte längre ökar så blir det då stora påfästningar i systemet och man helt enkelt då kan få... En ordentlig omställning, men den punkten där liksom oljan rent fysiskt tar slut kommer vi inte att komma. Och Det finns väl dels ett problem med olika lägre att man helt enkelt inte riktigt har greppat helheten i frågan- och reducerat det till en fråga om att oljan tar slut, som att vi skulle ha förbrukat den sista droppen. Jag tycker att det är mycket bättre att se frågan som helt enkelt kramar vatten ur en tvättsvamp. Det är lätt att klämma ut de första dropparna och hälften av vattnet, men sen blir det svårare och svårare- vilket då innebär dyrare och mer krävande att få fram de sista dropparna. Mm. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Men vi ska nu höra en av dem som eh, möjligtvis har bidragit till att polarisera den här debatten som, som det ibland har varit. En, det handlar om en före detta italiensk oljebolagsdirektör som har väckt stor uppmärksamhet med sina teorier om att oljeproduktionen inte alls är på väg att minska som många hävdar utan snarare ökar. Leonardo Maugeri var en av det italienska oljebolaget Enis högsta chefer, ansvarig för strategi och utveckling innan han för ett år sedan bytte oljeindustrin mot en akademisk karriär vid Harvard Universitetet. Och i sin senaste rapport med rubriken Oil, the next revolution som publicerades i juni så drar han en hel del omdiskuterade slutsatser. För i motsats till många andra bedömare som ser en minskad oljeproduktion framöver så förutspår Maudieri att produktionen kommer att öka från dagens nivå på drygt 90 miljoner fat till 110 miljoner fat om dagen år 2020. Och det är den snabbt växande exploateringen av oljefälten i Irak och utvinningen av skifferolja i USA som kommer att revolutionera oljemarknaden de närmaste åren, hävdar Mojeri. Men det paradoxala, säger han, är att mer olja inte automatiskt betyder en säkrare värld med mindre anledning att konkurrera om den åtrovärda råvaran. Vi kommer snarare att uppleva en mer instabil värld allt eftersom Kina kliver fram för att säkra sitt växande oljebehov sa Leonardo Magherini när jag ringde upp honom på semester i Italien tidigare i veckan. Men ah, the, the main konsekvensen is that China will try to to penetrate the Persian Gulf uh, not only as a producer in the Persian Gulf or a supporter of, of those countries producing oil. But it to from a point of view. Kina kommer inte längre att nöja sig med att enbart vara en handelspartner med de oljeproducerande länderna i Mellanöstern. Ju viktigare den regionen blir för kinesisk energiförsörjning, desto ivrigare kommer Kina att vilja utöva ett större politiskt inflytande. Ett tydligt exempel ser vi redan idag i relationen till Syrien. För Kina är oljan därifrån viktigare än att fördöma och agera mot den syriska regimens våld mot sin egen befolkning. Så i den här delen av världen, säger Leonardo Maggiore, ser vi möjliga konflikter med USA ta form när Kina upprepar det amerikanska mönstret sedan 1940-talet och knyter allt tätare allianser med länderna i Mellanöstern. Ingenting kommer att få äventyra de livsnödvändiga oljeleveranserna. Så Kina kanske kommer att följa samma del av andra in the senaste century. And this will lead to a potential clash with the United States in the area, because the United States, even if they will be less and less dependent from uh, the Middle East, I suspect that the United States will never abandon, uh, from a political point of view, the Middle East uh, region. Även om USA minskar sitt beroende av Mellanösternolja genom att producera mer på hemmaplan kommer man inte vara beredd att släppa inflytandet över den fortsatt strategiska regionen hävdar Leonardo Maggieri. Men det finns också risk för motsättningar på betydligt närmare håll för USA. En potential clash between China and the United States will occur because China will try to extend its political grip on Venezuela and Canada, too. Today, 97% of Canadian oil goes into the United States. So, the great strategy of China towards the major supply of oil will determine some problems with the United States at some points during this decade. Kina har redan gjort stora insteg i Venezuela och Kanada. Och med tanke på att USA idag köper upp det mesta av Kanadas exportolja– –kommer man inte från amerikansk håll att stilla stillatigande se på hur Kina– –genom att köpa upp kanadensiska bolag och investera i kärsandutvinning och exporthamnar– –snabbt utvidgar sina intressen i grannlandet i norr, säger Leonardo Magieri. Att oljenäringen är så avgörande för världspolitiken är något som sysselsatte den amerikanska olje- och energianalytiken Antonia Johas i många år. För fyra år sedan skrev hon boken Oljans tyranni och det har skett positiva förändringar sedan dess, säger hon. I västvärlden har förbrukningen minskat. Människor har blivit mer medvetna om konsekvenserna, de åker mer kollektivt och så vidare. Men samtidigt har beslutsfattarna stått handfallna inför oljebolagens krav, hävdar hon. Policies have not really changed and have in some ways gotten worse in terms of allowing the oil industry to go anywhere and everywhere for oil. And that's really where we are right now in history is a real part blushed to the oil industry that lets it go pretty much anywhere and everywhere it wants. Oljeindustrin har i stort sett fått fria händer att utvinna olja var som helst säger Antonia Johas, som är övertygad om att oljan var den egentliga orsaken till invasionen av Irak och indirekt även av Afghanistan. I certainly believe quite strongly that the pursuit of oil and the stability of an oil region Uh, was one of the foremost considerations that the Bush administration had in the invasion of Iraq, um, and I think it's certainly part of the reasons um, for the invasion and uh, continued occupation of Afghanistan. Så länge oljan är så värdefull och så nödvändig som den är, kommer regeringar att vara beredda att göra vad som helst för att säkra tillgångarna säger Antonia Joha. Därför oroas hon över att debatten nu handlar så mycket om de nya möjligheterna att utvinna mer olja istället för att fokusera på hur man ska minska beroendet av olja för att göra världen säkrare och sundare. Och även om vi står inför en akut utmaning ska vi akta oss för att fatta förhastade beslut säger Antonia Johas. och drar sig inte för att också rikta kritik mot en miljörörelse hon själv är en del av. De skräckvisioner som emellanåt har målat sig upp om en värld som kollapsar när oljan plötsligt tar slut, de skrämde upp många människor som då istället uppfattade oljeindustrins positiva besked om fortsatta oljetillgångar som en lättnad. The way that the oil industry used that fear was to say, "Yeah, look, we might reach the peak of production." That's a very scary thing. So, therefore, you, the governments and people of the world, need to allow us to drill anywhere and everywhere without any concern essentially for environmental impacts, human impacts, health impacts, climate impacts, and even, you know, I believe, uh, a willingness to go to war to get oil. Oljeindustrin utnyttjade människors rädsla för att pressa politikerna att låta dem borra efter olja var som helst och till vilket pris som helst. Människors hälsa, miljön, klimatet, ja till och med till priset av krig hävdar Antonia Johas. Och medan de pekar på det orimliga i att starta krig på grund av oljan riktar Leonardo Maugieri ljuset mot det han ser som den framgångsrika återuppbyggnaden av Iraks oljeindustri efter kriget. För det är den som kommer att stå för en väsentlig del av ökningen av den globala oljeproduktionen som han förutspår de närmaste åren. Men det är förstås inte riskfritt påpekar den tidigare oljechefen, numera Harvard-forskaren any measure of instability uh, uh, civil war in Iraq will dramatically affect the supply of oil from Iraq of course. och risken för inbördeskrig skulle genast påverka oljetillgången säger Leonardo Magieri– och fortsätter att räkna upp flera riskscenarier Rysslands beroende av ett högt oljepris och risken för oroligheter där om priset sjunker till följd av den ökade produktionen och spänningar inom OPEC när allt större mängder irakisk olja pumpas upp och de andra medlemsländerna måste anpassa sin produktion. Vi befinner oss i en tid när hela oljevärldskartan håller på att ritas om, konstaterar Leonardo Maccheri och illustrerar det med den enskilt mest viktiga förändringen. The Middle East oil will be will remain one pillar of the, of the global market. Men det Även om Mellanöstern behåller en särställning– –kommer regionen inte att vara den enda pelaren som bär upp hela oljemarknaden. Med växande oljeproduktion i Kanada, USA och Brasilien– –som vi har om tidigare i programmet– –pågår en kraftig förskjutning mot den västra hemisfären– –och det kommer också att få konsekvenser för maktförhållandena i världen. Olja är en komplicerad råvara. Sammanfattar Leonardo Motgeri. Den har många goda sidor, men vi kan inte slås till ro nu bara för att vi kommer att få mer av den varan, säger han. It's alls wrong to rely on the ability of something because this leads to waste and to facing the future in a kris. Det är fel att förlita sig på tillgången på en enda naturresurs. Det leder bara till slöseri och till nya kriser, sa Leonardo Maggeri. före detta högchef på det italienska oljebolaget Eni som nu mer forskar om olja vid Harvard universitetet. Och det var Antonia Johas, oljeanalytiker, debattör och författare som gjorde tidigare i inslaget. Här för att samtala om en möjlig oljeboom och dess konsekvenser finns i Stockholm Ulf Svan, vd för Svenska Petroleum- och Biobränsleinstitutet och i Peking Mikael Höök, forskare om globala energisystem vid Uppsala universitet. Ja, vad säger ni? Kommer vi att få se fler konflikter om oljan framöver? Ulf. Det kommer vi säkert att göra. Jag tycker det han sa här var väldigt klokt. Om man skulle göra en historisk koppling så har vi lite grann samma situation som på 70-talet. Då, då, eh, mellan österländerna drev politik med olja och, och höjde priset. Som sen resulterade i en väldig boom utanför OPEC-länderna. Man kan säga att vi ser eh, lite grann samma sak när att vi har en förflyttning av gravity, som han sa i sitt inslag här, till andra länder. Och det är klart att det kommer att påverka maktbalansen kring det. Det är den ena förändringen som vi ser just nu. Den andra förändringen som jag tycker vi ser det är konsumtionsmönstret där OECD-länderna minskar sin konsumtion, inklusive USA. Medan vi har ökningen av konsumtionen i Asien. Och det flyttar också perspektivet. Och det för med sig då, det som vi också hörde i inslaget, är att Kina flyttar fram sina positioner på många olika ställen. Så att vi har en omvändlande situation. Och sen får man inte heller glömma bort att vi har en koppling till gasen. Naturgasen spelar en väldigt stor roll här. Utifrån flera perspektiv. Dels är det en stor energikälla som är på väg uppåt. Och det andra är att naturgasen för också med sig något som vi kallar för natural gas. Liquids, alltså det kommer alltid mer vätskor tillsammans med, alltså det kommer med gasen, så det kommer också påverka den här bilden. Så vi har ett antal saker som påverkar. Vi har den nya tekniken som kommer, skifferutvinning och så vidare. Så att visst, det finns förändringar. Mikael Hög, du är på plats i Kina som är nyckelspelare i konkurrensen om den globala oljan. Hur hanterar kineserna den här rollen? Det är väl mycket som vi hörde tidigare att det finns ett väldigt pragmatiskt tänkande i grunden. Att man inser att man behöver olja för att kunna upprätthålla sin ekonomiska tillväxt. Och att man helt enkelt går och gör det man behöver göra för att säkra gången man behöver. Och vi har sett kinesiska bolag köpa in sig i Kärsanden i Kanada. De har köpt in sig i Syrien, i många ställen i Afrika där exempelvis kanske de västerländska länder har haft lite svårt att agera. Och nu inte minst det som har varit på tapeten väldigt mycket här i Kina då konflikterna kring potentiella oljetillgångar i sydkinesiska sjön då tillsammans med Japan och andra länder då som alla tror att det kan finnas tillgänglig olja. Och nu bråkar man då om vart gränserna går och vem som ska äga vilken del av det hela med då ganska hårda ord och svår diplomatisk utväxling för tillfället. Så att det är en sak man kan se och vi ser även då exempelvis då Ryssland och Kina som närmar sig varandra och det finns ju säkert ett energitänkande någonstans i grunden. Ryssland som kanske vill diversifiera sin exportmarknad mer mot öst som är mindre politiskt problematiska från det ryska perspektivet. Samtidigt som Kina kanske tänker att Ryssland har fossil energi som vi behöver och det kan vara en strategisk allians. Vad, vi hörde ju om risker för nya konflikter när allt eftersom USA känner sig mer och mer hotat av ett växande Kina. Finns det fog för den oron, Mikael Hög? Det beror på, det är svårt att säga mycket sådant. Det beror ju på vilken typ av val politiker gör och vilken typ av policy man driver. Men det finns exempelvis då forskare som fokusera på de här frågorna som då menar att helt enkelt både Japan eller både vad det heter eh, Kina och USA är då på väg mot en sån policy där man helt enkelt kommer att förr eller senare hamna lite mer i luven på varandra för att man helt enkelt försöker lägga beslag på tillgångar på olika sätt, politiskt eller rent ekonomiskt och i vissa fall till och med militärt. Men än så länge så dansar man runt varandra ganska mycket och frågan är om man helt enkelt vågar komma till den punkten där det blir skarpt läge eller om man helt enkelt försöker hitta andra sätt att hantera de här konflikterna på. Mm. Du nämnde ju att man liksom söker olika strategier för att säkra sitt oljebehov. Vad är det för strategier? Det har tidigare försökt med kolförbättring, det vill säga att göra syntetisk olje då från kol via kemiska processer. Någonting som man gjorde exempelvis då i Tyskland väldigt mycket under andra världskriget och även då i Sydafrika under en tid då där apartheidregimen var utsatt då för en oljeblokad de här projekten försökte man då driva i Kina men man bestämde sig då helt enkelt att lägga mycket av den här aktiviteten i malpåse för några år sedan helt enkelt för att det var väldigt miljöskadligt och vad ska man säga, det konsumerade väldigt mycket vatten vilket var en bristvara och nu har man då kikat mer mot elektrifiering och man har helt enkelt fokuserat mer då på alternativa energi men även då Landområden i Sydkinesiska sjön, mm. eftersom man upptäckt att den här kolförvätskningen inte riktigt har måttet. Mm. Ulfsvan, vi hör att Nordamerika håller på att bli självförsörjande vad gäller olja och gas. Vad innebär det för resten av världen att USA minskar sitt behov av att importera olja från utlandet? Ja, det, det kan innebära att USAs intresse för den rest, resten av världen minskar. Och det kan man ju tycka då är bra och dåligt men det, det, det kan vara en konsekvens att det faktiskt gör det. Och då måste någon annan gå in och fylla det tomrum och kan Europa. Göra göra det som egentligen är per invånare i alla fall är större än USA, det återstår ju att se. Men det, det tomrummet om USA börjar dra sig tillbaka måste ju fyllas av någon, det kanske fylls av Kina. Jag skulle lägga till eh, till de här kommentarerna kring Kina och USA att även om de då är runt och, och försöker och eh, ta åt sig så att säga av de reserver som finns så finns det också eh, ställen där de samspelar. Jag konstaterar att, att Kina har också minskat sina uttag i Iran så det finns ju eh, kopplingar där man faktiskt går åt samma håll och Kina Kina och USA sitter ihop extremt starkt på grund av ekonomierna idag där Kina är en producentmarknad och USA dessutom har ett väldigt stort behov av kinesiskt kapital för att täcka sin statsskuld. Så att de sitter väldigt tajt ihop på flera olika områden. Och vad betyder det då att, att Mellanösterns oljedominans håller på att avta? Och att, att vi kanske blir mindre beroende av Saudiarabien, som jag har varit den som har liksom suttit på kranen, vridit på och stängt av allt eftersom? Nu tycker jag ändå att vi är en bit ifrån det faktiskt. Därför att det är trots allt Saudiarabien som sitter på. Den största kapaciteten är 12,5 miljoner fat per dag. De har den största produktionsreserven. Och vi ser också att Irak har ju planer på att gå från sina dagens 3 upp till 12 miljoner fat per dag. Och det är också där ska säga, kanske 70 sjunkar i för sig de är procent av den globala oljereserven finns. Så att jag tycker det är lite tidigt att räkna ut Mellanöstern. Det är dessutom så att det är konventionell olja och den är väldigt lättillgänglig där nere. Så att de har en ekonomisk fördel om det helt plötsligt skulle bli så att priset faller på oljan. Jag tycker det är för tidigt att räkna ut Mellanöstern. Mm. Vad säger du Mikael Hög? Vad är det för det ny världsoljeordning vi ser ta form? Jag skulle bara vilja tillägga en sak först. En annan sak som man glömmer när det gäller Saudiarabien och många länder kring Mellanöstern är att den inhemska konsumtionen mm. växer väldigt snabbt i de här länderna. Vilket då gör att den tillgängliga exportvolymen minskar och för att man ska kunna importera olja exempelvis i västvärlden så krävs det att det finns länder som kan exportera. Så att det finns också då ett import-exportproblem i bakgrunden som man bör tänka på. Men vi har ju också sett nu exempelvis då att länder satsar mer på okonventionell olja. Vi har kärsanden i Kanada, vi har andra försök med skifferolja i USA och andra platser. Så att det finns väl också en rörelse mot de här mer okonventionella tillgångarna. Just som då en del av att försöka bryta beroendet av Mellanöstern. Men då, det här är också... Och är det definitivt högre priser och. Ja, det är också väldigt kontroversiella eh, råvaror eller former av, av olja. Vad är det som är så komplicerat med det här kärsand och skifferolja– –som vi börjar höra talas mer och mer om? Mikael Hag. Ja, tittar man på dem rent utvinningsmässigt så kommer de, de, har ju haft ett avsevärt mycket större– –miljömässigt fotavtryck. Kärsanden exempelvis det är en ganska stora landarealer som skövlas– när man då ska ta upp skifferolja så frackar man marken vilket då leder till ökade risker för grundvattenkontaminering. Man använder okända kemikalier då som man är lite undantagna i miljölagstiftningen i amerikansk lag exempelvis. Så det finns en mängd problem då som framförallt miljörörelsen är uppmärksammat kring de här teknikerna som då helt enkelt gör den okonventionella oljan mycket miljöfarligare än den konventionella och därför har lyft fram en massa kritiska röster mot den här strömningen i oljeproduktionen. Mm. Vi ska tala mer just om klimatet och miljöpåverkan för det är ju en grundläggande fråga kring den fortsatta oljeanvändningen. Och I åratal så fick ju miljörörelsen draghjälp av peak oil-teorin. Om de fossila bränslen var på väg att ta slut så fanns det också akuta ekonomiska incitament för att minska vår oljeanvändning och ställa om till energiformer som inte släppte ut så mycket klimat. –och farliga växthusgaser. Så vad betyder de nya fynden för klimatförändringarna? Vi ska börja med att gå tillbaka till i somras– –när satellitbilder över Grönlands krympande istäcke väckte stor uppmärksamhet. Now, a scientific puzzle over the melting of one of planet Earth's largest sheets of ice. Margaret Warner has our story. På bara fyra dagar ökade det smältdrabbade området från 40 till 97% procent av Grönlands yta. Och på den amerikanska rymdstyrelsen NASA vars kameror tagit bilderna var forskarna bekymrade. En av dem var James Hansen, chef för NASA Goddard Institute for Space Studies. We're likely to lose all of the sea ice in the Arctic in the summer season within the next couple of decades. And when that happens, that's going to leave Greenland ice sheet really vulnerable. Vi är på väg att förlora hela Arktis sommarhavsis säger James Hansen. Det påverkar grönlandsisen som redan i somras smälte mer än man någonsin tidigare uppmätt. Och det är bara ett första, nu synbart steg mot en uppvärmning som i förlängningen kan göra jorden omöjlig att leva på. James Hansen jämför med Venus som troligen haft både vatten och ett klimat likt jordens. Men där en skenande växthuseffekt gjort planeten glödhet och obebolig. Han menar att den smältande Grönlandsisen är det tydligaste tecknet vi kan få på att vi måste avstå från att utvinna de nya oljefynd som gjorts på senare tid. What it tells us is that we can only burn a fraction of the total fossil fuels if we would leave the remaining coal in the ground. Then the problem would be solvable. James Hansen är USAs mest kända klimatforskare. Han har studerat den globala uppvärmningen i mer än 30 år och var en av de första som varnade för vad fortsatt användande av fossila bränslen skulle föra med sig. Redan 1988 vittnade han om växthuseffekten inför USAs kongress. Our computer climate simulations indicate that the greenhouse effect is already large enough to begin to affect the probability of extreme events such as summer heatwaves. James Hansen konstaterade redan då att växthuseffekten börjat skapa väderfenomen som exempelvis värmeböljor. Så vad tänker han idag 24 år senare om hur politikerna har förvaltat kunskapen om klimatförändringarna? We just the that governments could see that in fact climate is changing. And that the eventual consequences would be unacceptable that they would have policies that addressed the matter but in fact they're just going right ahead and ignoring the situation. vi utgick ifrån att politikerna skulle agera utifrån de fakta vi gav dem säger James Hansen så blev det inte och industrins argument att den tekniska utvecklingen som möjliggjort de nya oljefynderna också gjort dagens utvinning mer effektiv och därmed mer miljövänlig avfärdar James Hansen totalt. That does not help. It's days in the climate system for millennia, for thousands of years. So it doesn't help to burn it a bit more slowly. What has to be done is as to be left in the ground. And that is a scientific fact. Oavsett hur utvinningen sker, så blir koldioxiden kvar i atmosfären i tusentals år och förstärker växthuseffekten, säger James Hansen. Han menar att politikerna idag borde stifta lagar som gör olje, gas och kolbolagen skyldiga att bekosta den skada deras produkter gör på miljön. The obvious solution would be to put a price on carbon emissions, and it should be collected from the fossil fuel companies at the source. And in my opinion, the only way that that Carbon tax is going to be viable if the money that is till the James Hansens förslag är en kännbar avgift för koldioxidutsläpp som bolaget som utvinner råvaran ska betala, och som sen fördelas jämnt till invånarna i det land där utvinningen sker. Han tror att det enda sättet att bromsa vårt användande av fossila bränslen är att göra bolagens vinster mindre. If we don't have that economic incentive, it's not going to happen. We're just going to keep looking for every fossil fuel we can find and we're going to assure that our children inherit a situation that is out of their control. Men ingenting tyder på att Hansens förslag vunnit ju hör, särskilt inte i hans hemland USA. Just nu pågår en omfattande kampanj inför presidentvalet i höst som uppmanar amerikanerna att rösta för mer utvinning av olja och gas och mot regleringar. I vote. I vote. I vote for American jobs. I vote. I vote for more domestic energy. Energy from all sources. To get America working again. I vote. I vote. Uppmaningen Vote for Energy är i praktiken en uppmaning– –att rösta på republikanen Mitt Romney och mot president Barack Obama– –som varit tveksam till full utbyggnad av den omdebatterade keystone –tänkt att förse stora delar av USA med kanadensisk olja. Det amerikanska Petroleuminstitutet som ligger bakom kampanjen– –och dess chef Jack Girardi är också en av dem som nämnts– –som möjlig stabschef i Vita huset om Mitt Romney skulle vinna presidentvalet. Enligt tidningen Financial Times är Vote for Energy-kampanjen oljebranschens mest påkostade någonsin. Och det finns en sak som mer än något annat förklarar politikernas bristande intresse för klimatfrågan, menar James Hansen. Money. The fact is that governments worldwide are influenced by money by lobbyists of the fossil fuel industry. Genom kampanjbidrag och lobbyarbete påverkar oljepengar politiker över hela världen, säger James Hansen. Han anser att bolagen som bedriver utvinningen av fossila bränslen inte bara har ett moraliskt ansvar utan också ett juridiskt han förespråkar därför rättsprocesser mot dessa bolagschefer som han anklagar för brott mot mänskligheten och naturen. I think that it is a crime. I think that we do need to bring the courts into this matter because young people have rights and vi we're trampling on those rights. På samma sätt som tobaksbolagen tidigare dömts för att ha vilselett allmänheten menar Hansen att det nu är dags att oljebolagens ansvar prövas i domstol. Det går inte att ta miste på den frustration James Hansen känner inför politikernas bristande engagemang. Och 71 år gammal, efter mer än 40 år på NASA, otaliga forskningsrapporter, tv-framträdanden, tal och debattartiklar, så tar han allt oftare till civil olydnad för att rikta uppmärksamhet mot klimatfrågan. Så här lät det exempelvis när han tillsammans med bland annat skådespelerskan Daryl Hanna greps av polisen vid ett försök att stoppa kolutvinning i West Virginia. Det James Hansen is about to give a statement no child's health som driver forskaren och aktivisten James Hansen är känslan av att det fortfarande går att göra något åt klimatförändringarna men det kommer inte att vara bristen på olja som får oss att ställa om It go make sense but the problem is that the peak can move we can develop more technologies which allow us to go to deeper ocean, which allow us to find new ways to extract fossil fuels, and there's just way too much uh, in the ground. So the peak oil is not going to solve the problem. Unless we put a price on carbon, we can't solve the problem. Det är viktigt att tala om peak oil, men problemet för klimatfrågan är att det finns för mycket olja i marken, inte för lite. Och vi kommer alltid att kunna hitta på nya sätt att utvinna den, även när den blir mer och mer otillgänglig. Därför kan vi bara lösa problemet om vi är beredda att betala oljans verkliga pris, hävdar James Hansen, forskningschef för den amerikanska rymdstyrelsen Nasas institut för rymdforskning och professor i miljövetenskap vid Columbia Universitetet i New York. Konflikts-Kajsa Boglinde hade intervjuat honom. Mikael Höök, du leder forskningsgruppen Globala energisystem vid Uppsala universitet. Är det snarare för mycket olja än för lite som är problemet? Ja, det beror ju lite på hur man ser det. Det vi ska komma ihåg är ju att samhället använder bara oljan som kan produceras. Olja som finns i marken och som inte går att producera av tekniska, ekonomiska eller politiska juridiska anledningar den bidrar inte till utsläppen om den helt enkelt blir kvar nere i marken och det kan den bli exempelvis för att priserna blir för höga vi såg exempelvis nyligen här då att Gazprom som hade ett gigantiskt gasfält uppe i Barens hav helt enkelt screenlade utvecklingsplanerna eftersom helt enkelt gaspriserna var för låga så man såg ingen ekonomisk bärkraft i projektet vilket givetvis då hade kunnat tolkas som en god nyhet för klimatet men man kan också se det som ett problem från någon perspektiv då att det som har drivit ner gaspriserna är den här väldigt kraftiga expansionen av skiffergas från USA. och Det finns forskningsanalyser som visar att skiffergas är långt mycket smutsigare för utsläppen än kol beroende på att en del av den här metangasen man tar fram helt enkelt smiter upp i atmosfären tack vare de här sprickorna då som genereras i marken. Så att det är en mångtydig och mångfacetterad fråga det måste bli dyrare att producera olja, hävdar James Hansen. Ulf Svan, vd för Svenska Petroleum och Biobränsleinstitutet. Vad säger dina medlemmar om det? De säger inte speciellt mycket om det. Vi är helt klara över att växthusgaseffekten finns här och att vi måste få bukt med den på något sätt. Jag tycker han hade flera poänger i det men han var också ute och seglade lite grann här. Att det måste kosta mer att använda kol som, som emitteras till, till atmosfären, det är helt klart. Och det kan man göra på olika sätt med koldioxidskatt som var i Sverige till exempel, alltså utmärkt skatt. Man kan också göra via, via ett handelssystem som vi diskuterar för, i globalt och som också är implementerat i Europa. Däremot så så kopplar de det här till själva bolagen. och Det, det tycker jag är en väldigt egendomlig koppling. Alltså det är ändå så att det är politikerna och konsumenterna som styr. Och Man, man, får, inte komma, man får inte heller glömma bort att, att den här billiga energin som inte bara är olja framhåller att det faktiskt är större problem med kolet och även gasen finns med i bilden de har ju lett till en väldigt snabb ekonomisk tillväxt och det är en välfärd världen över, man får inte glömma bort det jag tycker kopplingen till Tobacken är felaktig i det Men det vägget. är ju trots allt oljebolagen som gör stora vinster så varför skulle de inte stå för en del av kostnaden som de för det de orsakar också? Ja det blir en väldigt märklig det blir en märklig, väldigt märklig avgift i sådana fall, då kommer ju de att öka priset på sina produkter så det hamnar i alla fall på konsumenten, mycket bättre att man tar ut det som en konsumentkostnad och så kan så kan politikerna använda de pengarna till något annat som de tycker är riktigt. Precis som vi gör i Sverige med en koldioxidskatt. Det är en alldeles utmärkt skatt. Mm. Mikael högt till sist. Kort, vad är det stora förluster, uppoffringar som vi måste vara beredda för på för att det ska bli en verklig omställning? Ja det kan man nog definitivt säga på olika sätt men om du ska komma ihåg här att i bakgrunden så är ju alltid priset på oljan och fossil energi det som konsumenten är bredd att betala och så länge fossil energi är billigare än alternativen så tenderar ju många konsumenter helt enkelt välja dem för att de är billigast och här har vi också då problemet att i många fall så genererar många av de här bolagen väldigt mycket jobb vilket gör att exempelvis regeringen kan bli bakbunden mellan att välja mellan en verksamhet som mår miljöskadlig men det genererar många jobb och folk som har jobb Tenderar att rösta på partier som såg till att de fick jobb mm. och sådana saker som då gör att helt enkelt det finns många aspekter av de här sakerna. Tack. Tack där Mikael Höök, ledare för forskningsgruppen Globala energisystem vid Uppsala universitet. Och tack också till Ulf Svan, vd för branschorganisationen Svenska Petroleum- och Biobränsleinstitutet. Konflikt närmar sig sitt slut. Vi har idag försökt belysa de nya oljefyndens betydelse för klimatfrågan och internationell säkerhet. Och nästa vecka stannar vi kvar i det här området men tittar närmare på vad oljan får för betydelse för de människor som lever i dess närhet men kanske inte självklart får ta del av de stora vinsterna. There is a, an oil gas in this place. So there is a company from US. And the other company from China, I think that the investor they have started of making the survey of for looking for oil and gases in this area. Ja, Så här lät det när vår producent Lotten Colin i somras for fram på en motorcykel längs Kenias kust där allt fler länder nu letar efter olja. Precis här utanför letar både kinesiska och amerikanska bolag efter olja och gas berättade människorättsaktivisten Walid Ahmed och pekade ut över havet i den lilla hamnstaden Lamo i norra Kenya där ett av Afrikas viktigaste infrastrukturprojekt nu påbörjats. Etiopien, Sydsudan och Kenya har gått ihop och ska bygga Östafrikas största hamn och ett transportkorridor med järnvägar, vägar och oljeledningar. Meningen är att oljerika Sydsudan och Etiopien ska kunna skeppa ut sitt svarta guld via Indiska oceanen. Men kommer det gigantiska handbygget och oljan som ska flyta genom ledningarna att tjäna de vanliga medborgarna i Kenya, Etiopien och Sydsudan eller bara politikerna och affärsmännen? Fiskaren Fami Omar, som Lotten Colin träffade i Lamo, är pessimistisk. You know, if, if oil is being is taken out of Sudan then brought here to other countries, eh, it will benefit them. The same thing that will happen to Ethiopia. Ethiopians will also benefit from this. Because their heads are cooperating with our with the head with Kenyan government with our Kenyan government heads. So yeah. But do you think that the people, you know, the ordinary people would benefit in the in the different countries or is it mostly the heads? Only the heads, surely. Because we in Africa we we have a saying that that says Munyepesa mpische. Somebody with Big money will get big money. Det blir politikerna och de redan rika som kommer att tjäna pengar på oljan tror fiskaren Femi Omar som vi får höra mer av i nästa veckas konflikt. Då blir det också mer korrup om korruption och svaga afrikanska stadsbyggen i oljepengarnas kölvatten. Dagens upplaga av konflikt är nu slut men gå gärna in på vår hemsida under Sverigesradio.se för att läsa mer om dagens ämne. Där har ni också tillgång till vår extra poddtjänst Konflikt Plus där ni kan höra en längre version av intervjun med James Hansen och ett reportage från den stora oljemässan som nyligen hölls i Stavanger. Har ni synpunkter på programmet hör av er till konfliktsnabelasr.se Tekniker idag var Håkan Sjökvist, producent Kajsa Boglind och jag heter Daniela Markvart.